Trăia odată, într-o căsuță sărăcăcioasă de la marginea unui târgușor, o fetiță cu bunica ei. Bătrâna agonisea cele trebuincioase traiului lor, lucrând cu acu, cu fusul și suveica. Uitându-se mereu cum lucrează și vrând să-și ajute bunica, fetița învăță și ea meșteșugul torsului cu fusu, al țesutului cu suveica și al pusutului cu acu așa au trecut anii. Și într-o zi, când fata tocmai împlinise șapte 17 ani, bătrâna muri. Fata a fost amărâtă foarte că să singure pe lume, dar nu se pierdu cu firea, ci lucrează mai departe cu fusul, acu și suveica și lucrurile ieșite din mâna ei erau atât de măestrit cu sutii, încât întotdeauna găsea cumpărători pentru pânza sau mășile făcute de ea. Tocmai în vremea aceea, tânărul Crai, din acele ținuturi, începuse să caute o fată vrednică să-i fie mireasă. Și întrebându-și sfetnicul, acesta îi spuse, Fata pe care o dea alege trebuie să fie săracă dar și cea mai bogată dintre toate câte de întâlni. Cu această povață, prințul o porni la drum. Colindă multă vreme târgurile și satele și nu izbuti să găsească ceea ce căuta. Și iată că odată ajunse și într-un târgușor. Aici, ca pretutindin, Întrebă care e fata cea mai bogată și cea mai săracă. Și oamenii îl îndrepta rând, întâi spre casa arătoasă, în care locuia cea mai bogată fată din târg, iar apoi îi vorbire despre căsuța unde locuia, după spusele lor, fata cea mai săracă pe care o cunoșteau. Prințul trecu prin fața casei frumoase din mijlocul târgului, se uită doar la ea, și trecu mai departe, în guana calului. Ajuns în marginea târgului, zări de departe căsuța despre care îi se vorbise, dar pe fată nu o văzut decât după ce se apropie și privi pe fereastră. Ridicând ochii de pe pânza la care lucra, ea zări la fereastră tipul tânărului Crai care o privea, dar nu-și întrerupse lucrul. De-abia după ce tropotul calului se pierdu în depărtare, Îndrăzni fata să se gândească la chipul frumos al craiului. Atunci și-a amintit de un vechi cântec învățat de la bunica ei. Te învârte fusul meu, fătreabă, și adum logodnicul de grabă. Și ce să vezi? Fusul îi scăpă de mână și începuse se să alerge, torcând în urma lui un fir minunat de aur. Atât de iute alerga, încât în curând nu se mai văzut decât firul de aur pe care îl lăsase în urma lui. Fata luat un suveica și, în timp ce țesea, își urmă cântecul. Suveica mea, alergă, du-te și adum logonnicul mai iute. Dar iată că și suveica îi sărit din mână și începu să țeasă în urma ei un covor minunat cum nu se mai văzuse. Alerga iute și în urmă îi țesătura a covorului creștea văzând cu ochii. În timpul ăsta fusul ajunsese din urmă pe tânărul prinț, care se opri privind mirat la firul de aur desfășurat în urma sa. Împins de curiozitate, își întoarse calul și urmând drumul firului de aur, făcu cale întoarsă spre căsuța fetei. Aceasta s-a uitat o vreme la covorul minunat pe care îl lucra suveica, dar curând își luă acu și vreau să se apuce de cusut. Dar și acu, de cum îl luă fata în mână, începu să alerge prin casă și în urma lui labețele și masa se îmbrăcarea în dantele, iar pereții fură căptușiți cu mătasă. Tânăra fată se uită mirată în jur, dar deodată în fața casei auzit tropotul calului Și tânărul crai Care urmase drumul firului de aur Pășite covorul minunat Privi o clipă în jur Și văzut podabele măestru lucrate de ac Și de suveic Iar tânăra fată strălucea Prin frumusețea chipului ei Mai mult decât toate cele ce o înconjurau Atunci prințul Luând-o de mână îi spuse, tu ești aleasa mea pentru că ești cea mai săracă dintre fetele pe care le-am întâlnit, dar prin vrednicia ta ești cea mai bogată dintre toate. Plecar apoi împreună spre paratul împărătesc, unde făcură nuntă mare. Prințesa cea vrednică nu uită însă niciodată de vremea când era cea mai săracă din ținut, și multe ceasuri și le petrecea în tovărășia prietenilor ei acul, fusul și suveica.